«Бумараму!» – роздратовано сказала Ірма і нервово натиснула на газ. Всюдихід рванув уперед так швидко, що я дивом не звалився. За хвилину ми були на біостанції. «Ходімо до мене, я все поясню», – сказала Ірма, зістрибуючи з броні. «Побачиш матеріали досліджень, усе зрозумієш, а то дивишся на мене як не чудовисько». Перед моїми очима і справді раз у раз зринало її обличчя вмить, коли вона ламала хлопцю ноги. «Не треба пояснень, Нірма, дякую. Я теж зліз зі всюди ходу. Думаю, з мене вистачить того, що я побачив». «Ти досі не в'їхав, що відбувається, так?» Вона ледь схилила голову, зазираючи мені в очі. «Пам'ятаєш, те, що не вбиває, робить нас сильнішими. Це пропилок. У прямому сенсі». За добу відбувається те, чого не досягти роками тренувань і річних вставках, а на яких поведений цей товстун. Бої – це ідеальні умови для експерименту, а чорний пилок – ключ до досконалості. У камура он ледве виходить від досконалості. Сам винен, вичухається. Пилок – це Нобелівська премія, лейтенанти. урятовані життя, мільйонні заробітки – Світова слава, усе, що захочеш. Шанс для всього людства, розумієш? Тільки мені, Ірмо, не дуже й потрібні мільйони. І слава байдуже. Але досконалість не завадить, так? Я стиснув руку і потер кінчиками пальці в долоню. Неміння в пучках нікуди не ділося. Рукавичка, здається, стала навіть грубшою. Голова відразу налилася липкою, холодною тривогою. «Ходімо!» – наполягала вона. – Покажу тобі результати досліджень, і ти все зрозумієш. – Ти хвора на голову, Ірму. Це якщо тобі ніхто цього не казав. Усмішка зникла з її обличчя. Вона насупилася, дивлячись з-під лоба. – І тримайся від мене подалі. Я знову машинально потер Виявляється, тильний бік теж занімів. – Що з рукою? – відразу запитала вона. – Ти увесь час її треш. – А що, зламаєш гайковим ключем? – Перестань. Просто хотіла запропонувати трохи пилку. До ранку все пройшло. Я просто розвернувся і пішов. Прикро, що вона виявляється такою. Та байте же. – Рука мене хвилює набагато більше. – Просто защемив нерв, – подумки сказав я собі. – Подумаю про щось приємне. Єрма скидає бродну футболку в людному коридорі, складу. А я не можу відірвати погляду від великих коричневих сосків. Чомусь подумалось саме про це. Удома вже всі спали. Я роззувся, не вмикаючи світла, щоб нікого не розбудити. Зараз на швидку і спати. Знову потер кисть. Рукавичка і справді перетворилася з хірургічної на грубу господарську. Гей там який, і ще не факт, що це воно. Навіть, ймовірніше, не воно. Тихо відчинив двері ванної і увімкнув світло. Переляк струснув мої нутрощи, ніби електричним ударом. У ванні хтось був. Або щось. Дуже близько, велике і темне. Воно скинулося і сіпнулося в мій бік. Я інстинктивно підняв руки, мимоволі видавши на подиху протяжливе і і тільки за мить зрозумів, що це вірен халат. Халат надійсний, власне, на самовіру. Секунду тому вона стояла, схилившись над умивальником, а тепер повернулася до мене, затуляючись від світла. «Вімкни, вимкни!» – вередливо сказала вона. «Вірка?» – у скронях застукала від пережитого переліку. «Чого ти в темряві?» «Вимкни, кажу!» Вона підійшла до дверей і намацала вимикач, затуляючи очі долоною. Стало темно, але я вже встиг помітити це на її обличчі. «Стривай!» – я знову увімкнув світло. «Їлю, дурень!» – вона відвернулась, прикрившись ліктем. Я взяв її за плече і спробував повернути до себе лицем, але віра пручалася. «Відчепись, Гілю, вимкни світло!» «У тебе кров!» Під носом засохла темна цівка. А тепер я помітив трохи крапель і на вмивальнику. «Вимкни!» І вирунчик раптом штовхнула мене. Чи то від несподіванки, чи то від того, скільки сили вона вклала в цей рух, але я відлетів до стіни, відчутно вдарившись спиною. Вірка відразу вимкнула світло. «Здурів крові з носа! Чого причепився? Де ти ходиш до ночі?» Я підійшов до вмивальника і увімкнув світильник над зеркалом. Віра знову зіщулилась. Вона була якась скуйовджена, і я звернув увагу на погляд. Щось було не так із ним. Вірчені очі бігали туди-сюди, і я не розумів чому. «Що ти тут робила?» О, ну, туалет встала, з носа кров потекла. Віра шморгнула носом і доторкнулася пальцем засохлої цівки – «Відійди, я вмиюся. Де ти шляєшся, Гілю?» «Був у Риді», – знизив я плечима, пропускаючи її до раковини. «Не бреши, ти приїхав з Риду, чорна коли. Я ходила на твою біостанцію». «Ходила?» «А що я повинна робити о 9-й вечора? Ваш Антон перевірив. Всюди хід повернувся в табір о на сьому». Віра швидко вмилася. «Подай, рушник, то де ти був?» «На складах, немає значення». Я труснув головою, намагаючись повернути думку, що промайнула за секунду до її питань. Щось не так із її очима. На яких складах, Гілю? Я дзвонила тобі разів шість. Було шумно, механічно відповів я. Очі, щось про очі. Де шумно? Перейшла в атаку Віру. На складах. Репетували вантажники? Репетували. Так, братику, а я намагався спіймати ту думку, але вона вже вислизнула, і мою голову заповнили геть інші спогади. Нехай розпочнеться бій. «Їллю, ти з цією твоєю Ірмою був?» «Так», – розсіянно кивнув я, – «у рейді». У людному коридорі Ірма знімає футболку, а я не можу відірвати очей. Очі щось не так із звіреними очима. «У якому рейді матері твої?» Віра підвищила голос. «Віро, я взяв її за лице, розвертаючи до підсвіченого дзеркала. Що ти тут зараз робила?» Я спіймав її ту думку, що була вже вислизнула, і тепер, дивлячись у карі віршені очі, чітко бачив, що не помилився. Так само чітко побачив я у них промайнув скороминущий переляк. «Ти хворий!» – вона різко вирвалася і шморгнула носом. «Що роблять у туалеті?» Вірені зіниці були величезні. Яскрави світло, мало зменшити їх до розміру на сінинки помідора, але її зіниці були великі, як спілий агрус. Віра, ти щось вживаєш?» Я знову наблизився до неї, взяв за лікоть, але Віра відразу вивільнилася, відступаючи, і машинально встромила руку в кишеню халата. «Що ти мелеш, Гіллю? Це тому, що я питаю, з ким ти валандався?» «Перестань дурниці молити, що в тебе в кишені?» Спробував стромити руку у її кишеню, і вона штовхнула мене, цього разу по справжньому сильно, навіть не знав, що вона так може. Вірчене плечико вдарило мене в груди, і я впав на спину, встигнувши згрупуватись лише в останній момент. Підлога боляче гепнула мене в розпростерте передпліччя. А потилася аж загула від зіткнення з пластиковою обшивкою душової кабіни. «Ти дурень, Гілю! – ображено сказала Віра. – Я спатиму з Ельзою, не приходь, я не хочу тебе бачити!» І вона грюкнула за собою дверима. Уранці мені здалося, що рукавичка на руці потончала, принаймні, точно не потовщала. Це трохи додало мені сил. Віра дулася і не хотіла розмовляти. Я навпаки намагався розворушити її запитаннями. Здавалося так, я зможу зрозуміти, виправдані мої нічні підозри чи ні. Може вона чимось видасть себе? Але Вірка не мала видаватого вигляду, нічого неадекватного не робила. Я майже переконав себе, що мені здалося. Чесно кажучи, того ранку мене по-справжньому хвилювало тільки моторошне подвідне дно нашої колонії. Наркотики інопланетного походження, жорстокі бої ледь не до смерті. Кошмарна екзекуція у виконанні дівчини, яка ще вчора мені видавалася чина наймилішою на світі. Це все було немов частино якогось дикого, кровожерлового культу. Найпаскудніше, я не просто зазирнув у це дно, я доторкнувся до нього, забруднив себе з першу співучастю в збиранні пилку, а потім... Пам'ять безжалізно, точно відтворила огидний хрускіт з ламаної великого мілкової кістки. Мене пересмикнуло. Ні, я не буду співучасником цієї дикості. Я не просився в їхній клан наркоторговців. І до того ж нічого не обіцяв. Не знаю, про що думають вони, а в мене є донька. Донька і діагноз, який їм навіть не снився. І я не стану ризикувати кар'єрою, бо вона – це єдине, що може забезпечити майбутнє моїй Ельзі. Не їхній смердючий пилок. І тим більше не перемога Капібари в наступному бою. Ось чому я зроблю те, що вирішив. Байдуже, як мене називатимуть після цього. Зараз або ніколи.